60. Məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun Şuşan edut üstə oxunan təlim miqdamı Davud, Naharayın və Sova aramlıları ilə döyüşərkən, Yuav gedib Duz vadisində 12.000 edomlunu öldürəndə Ey Allah, sən bizi atıbsan, müdafiə qüvvələrimizi dağıdıbsan, bizə qəzəblənibsən, bizi əvvəlki halımıza qaytar. Yeri lərziyə salıbsan, Torpağını dağıdıbsan, Yarıqlarını yenə bitişdir, Çünki yer sarsılıb, Öz xalqını çətinliyə salmışsan, Şərab içirərək bizi səndələtməsən, Səndən qorxanlara isə bayraq veribsən, Qoy onu, həqiqət naminə qaldırsınlar. Sevdiyin insanların xilas olması üçün, Sağ əlinlə bizi qurtar, mənə cavab ver. Allah öz müqəddəs məskənindən belə söylədi. Şəkəmi səvinclə bölüşdürəcəyəm, Suqqot dərəsini böləcəyəm, Giliad torpağı mənimdir, Mənaşşə torpağı da mənimdir, Efraim başmın dəbilqəsidir. Yəhudə mənim əsandır. Moab yuyunmaq üçün ləyənimdir. Çarğımı ataraq edomu tutacıyam. Zəfər harayını kilişdə salacıyam. Kim məni istihkamlı şəhərə apara bilər? Kim mənə edoma qədər yol göstərər? Ay Allah, sən niyə bizi atıbsan? Ay Allah, Qoşunlarımızla niyə yürüşə çıxmırsan? Bizə düşmənin qarşısında imdad elə, çünki insanın köməyi puçdur. Allahın köməyi ilə eqidliyi eləyəcəyik, o düşmənlərimizi tapdalayacaq,